Prindească ari, te facem mireasă, că ți mâncă ca soarele și pună capirea, -am cu năcăpâine. Dar i-am blocul înainte! Mă lasă, mă lasă, mă lasă! Da. Mă lasă! meu, lasă! Mă mai Mă să Mă lasă! Mă lasă! Mă lasă! Mă lasă! Mamă ta și fratele tău sunt mi duși de acasă și-apoi chiar de-ar fi voinic un băieț sărac prin preasmă, tot nu s-ar încumeta când stei împotrivă. Mai bine nu te mai poicări mai hai cu mine să-mi fii nevastă Haide! Că te-a răpit meu, surioara cea frumoasă ca soarele și bună ca pâinea caldă. Cum așa? De unde știi de nenorocirea aceasta? Eram acolo, o ascultam pe fată cum cântă și voiam să-i învăț versul, dar a venit meu și mi-a ars aripile. Aleargă repede băieț sărac, aleargă la mămucă ta și alină plânsul. Nu plânge, mamuca dragă, nu plânge. Dacă a răpit-o, Smeul, nu vaetele ori s-o aducă înapoi, ci vitejia bărbătească. Ai dreptate, fătul meu, dar cine o să se încumete? Eu, mamuca, eu! Ești încă prea crud, fătul meu. Ba, eu o să plec, mamuca. Smeul stă departe și până pe tărâmul lui, nu mai bine mă împlinesc și eu, la an și la putere. Mi-e greu să te las. Să știu că aici nu o să-ți afli odihnă. O să-ți misi, ucineresc, am părere de rău. Așa că mai bine te bine cuvântesc. Iar tu, să faci cum te povățiește gândul cel bun. Îți mulțumesc, mamă, o să-ți coc trei azi meu, Una de făină, una de pâine și una de cenușă din vatra casei. Să le mănânci cu ghipzuială. Că atât am să-ți dau pe drumul lung și anevoios. Mulțumesc, mamuca! Îi dau eu de urmă smeului. Drum bun, fătul meu! Și să știi că te aștept câte zile o ai trăi! să te găsesc mă mamuca! drumețule, Dar unde-i pornit-o de nu te oprești din drum nici zi, nici noapte de atât amar de vreme? Mă duc, Codrule Dragă, departe în lume, pe coclaur fără nume, să o scap pe sora mea din ghearele smeului. Și nu-ți-e foame? Nu-ți-e setting? Am este. Dar atunci eu o fărâmă din azima de făină și foamea mi se astâmpără. Și nu-ți-e dor de acasă? Vami e dor, Codrule Dragă, dar ia o fărâmă din azima de cenușă din vatra acasă. Atunci, Ascultă-mă bine, băieți, sărac, căci sunt bun prieten și am să-ți dau un sfat. Departe de aici, ca cât să fi trecut șase codei, șase ape și șase pustiuri, la marginea pustiului al șaptelea trăiește o babă vrăjitoare. Vrăjitoarea asta are o herghelie. În herghelia ei se află și un cal năzdrăvan. Dar acest cal. Nu poate să-l capete decât acela care știe să-l dibuie în toată herghelia după ce-i va fi slujit vrăjitoarei un an. Tu să fii culoarea minte și să-ți alegi calul cel mai răpciugos, drum bun băieț sărac, drum bun... Albinuțu, cum ai căzut în apă? Încercam să culeg mierea dintr-o floare de nufă. Hai, hai, nu te zbate. Așa, uite, agață te de cringuța așa, așa, ușurel, ușurel, așa. Ești acum stai în raza soarelui să te usuci. Îți mulțumesc, pețelea. Ține firul ăsta din aripa mea. Când vei avea trebință de mine, scutură-l și spune: Fir din aripioare. Ca și gândul zboară când e tare dor de matca albinelor. Mulțumesc, matca albinelor. Așa voi face. Nu te mai zbate, peștișorul. Cum ai nimerit pe nisipul uscat O, oh, sărăcuțul de tine. Așa, acolo n-apă e viața ta. Mulțumesc! Mulțumesc, băieți ărac! Fără tine pe uscat. Uite, ține solzul ăsta și când vei avea trebuință de mine, mângă el și spune. Solți de pește, valul răscoalește că ne tare dor de împăratul peștilor. Ah, mulțumesc, împărat al peștilor. Așa vă face. fați. Ei, care n-ai somn și grăbești prin codru. Ha, cine vorbește? Iată eu, obiată-cărtită. Am plecat la drum, m-am rădăcit și nu mai pot afla calea spre casa unde m așteaptă cu puiful Hai cu mine, să o căutăm împreună. Da, da. Aici, sub mușuroiul ăsta e casa ta, nu? Mulțumesc, băiat. Da, mulțumesc. Ține unghi asta și când se-o fi la greu, Cheamă-mă astfel, scârind pământul cu ea. Unghioară mă slujește, tot pământul spredelește, Că-mi e tare dor de Crăiasa, cârtitând. Mulțumesc, să așa voi face. Iar cineva care să se tocmească, slugă la mine să vă păzească. Bună seara la casă, Dumitale! Bună seara, voinice! Dar tu ai pornit, ca aici se termină pământul omului și începe hauz meului. Am venit că am nevoie de un cal și am auzit veste poveste că și dânea ta ai nevoie de un pasnic la herghelie, da. treabă pentru care îi dai omului simplie un cal dacă slujește un an fără să-ți iasă din voie. Bine, bine ai auzit voinice, numai că îi tare greu să-mi în voie. Herghelia mea e nărăbașă tare și tot vrea să-mi fug aiurea. Trebuie să o păzești ca ochii din cap. O să o păzesc, stăpâna. Dacă așa o fi, vei putea să te alegi orice cal, dar dacă nu, vei spari aceea. În fiecare stă câte o căpăţână de om. Au mai încercat și alții. Niciunul n-a putut să mintre -mi în voie și să-mi păzească cărghelia. Eu o să pot. He, he, he, he. o om vedea, o vedea. Pe aici, pe la noi, anul are trei nopți. Să-mi păzești bine că de nu și capul tău o să stea lângă celorlalți. Iar acum uh, uite ceva de ale guri și du-te colo în poiană de te o ospătează. <fie> Veniți aproape. Aproape. Aici, lângă mine. Să nu care cumva să beți apă la noapte din izvoarele de pe câmpie. Să nu beți că am turnat în ele fiertură fermecată care înspre somn te Și dacă te adoarme, te leagă în vise toată noaptea. Înțeles, Ce frumoasă-i și stelele ce aproape sunt în de asta. Bună a fost fliptura pe care mi-a dat-o baba. Măcar-mi trage la sit, să dea un de Drept greiesc oamenii căsătului, după ce bea, are poftă de soa. Dar eu n-am voie să dau, să nu pierd herghelia din ochi. Oh. Parcă tot... Lumbul din lume s-a adunat în genele mele. O să sipesc numai olea. Ce mult am dormit mijesc zorile! La Hergelia? Unde e Hergelia? Vai de mine și de mine, netrepnicul! Am dormit și am visat! De surioară am uitat! Ah, aș putea să mă înalți până în sus, să văd departe! Ah, ah, albinița! Firul din aripă! Ah, fir de Aripiară. Ca și gândul zboară, că-mi e tare dor de mat carbinelor. Ai adormit, băieț țărac? Știu care ține cazul, dar să n-ai nicio grijă. Dacă herghelia e pe fața pământului, ce-o aducem dinainte de vreme de-a arăta soarele? La zbor suratelor! Iată herghilia, băieț la noapte să vină mai cu minte, să nu adormi iar. Vă mulțumesc din inimă albinelor, vă mulțumesc. loc în seara asta să nu mă tragă la somn. O să beau doar o gură de apă și atât. E, parcă nu prea s-a bucurat vrăjitoarea când i-am adus herghelia. Asta vrea numai decât să-mi pună capul în prăjită. Parcă e un făcut. Iar somn. Să fie oare mireasma florilor de vină? Dar o să mă țin treaz, nu o să ațipesc deloc. Mă-ntind numai o leacă în iarba miresmată să mă odihnesc. Oh, surioară, surioară, iar am adormit aseară, uite, iarăși te-am uitat, nici în vis nu te-am visat. Și Hergelia s-a dus cine știe pe unde. Am venit cine e chemată, că se apropiau zorile. Tot cerul l-am cutreierat când dormei tu. Dar să știi că Hergelia nu e nicăieri pe fața pământului. că au furat-o apele. Apele? Ia, poate că mi-o fi de vreun ajutor peștișorul întâlnit în drum. dișor de pește. Valul răscolește că mi-e tare dor de împăratul peștilor. Știu la ce mai chemat băieț sărac. și dacă Helgeria e în adâncul apelor, atunci o scot la liman și de acolo ar să o mâne la tine înainte de răsăritul soarelui. Treia noapte am adormit. Tare ciudat, doar n-am pus nimic în gură decât un strop de apă. Acum ce e de făcut? Poate ori găsi o albinie. Îmi pare rău, băiețărac, dar nu-i nicăieri pe fața pământului ierghelia vrăjitoarei. Poate o de urma ei pești. Dar hergheria vlăjitoarei nu-i nicăieri în adâncul apelor. Parca a înghițit-o pământul. Ah, Unghioară, mă slujește, tot pământul sfredelește că mi-i tare dor de crăiasa cârtițelor. iată am sosit, băieț Nicio Nici o grijă, ți-o găsesc eu chiar dacă ar fi înghițit-o pământul. Iată stăpâna Hergeliu. Te-am adus. -o. A trecut anul pentru care m-am tocmit. Bine, bine, băiețarac! Alegeți un cal! Ia-l pe cel mai arătos! Ba, eu o să-l iau pe asta. Pe ăsta? Uh -huh. Răpcicos și numai costăi? Uh -huh. Da! Dar de ce pe asta? Doar mai sluji cu credință și ți se cuvine un armăsar ca în poveste. Eu mă mulțumesc cu cel pe care l-am ales. Aici, la dumneata, nu o mai duce multe zile cu alergătura asta. O să-l iau cu mine. Îți mm. învățați să merg mai mult pe jos. Eh, ziua bună, stăpână, așa cum ție și inima. Mm. Hai, că să mergem! Mm. Du-te, du te și să n-ajungi unde gândești! tu în mea repede, băieț sărac! Al minte jolește vrăjitoarea cu fiertura din căldarea blestemelor. Hai sus, repede, spre tărâmul prin perdeaua norilor! Mă ținu vrăjitoarea nemâncat. Nu-i nimic, ne oprim și ne hodinim. Unde să ne oprim? Tu nu vezi că sub noi e hău fără fund și că de jos urcă să ne pârjolească nori de pucioasă? Atunci am să-ți să mănânci din azim asta de tărâțe. Ia așa? He? E bună? Cu fiecare îmbucătură, prin putere. Mănânc-o toată și sus, mai departe, prin perdeaua norilor, spre tărâmul zmeilor. Ascultă, băieț sărac, acum că am ajuns pe tărâmul zmeului, întoarce-te cu spatele la mine. De ce? Întoarce-te. M-ai scăpat de blestemul vrăjitoare. Uită-te la mine. Ia, uita-te în răbălie! Ce flăcău chipi! Sunt și eu, sunt un fecior ca și tine, băiețelac. Tu, cu inima și cu azima ta, mi-ai derui din nou chipul adevărat. Dar ce căutai tu acolo, în hergelia vrăjitoare? Am avut și eu aceeași cale ca tine. Tot pământul l-am cutreierat și mie mi-a răpit surioara, Și pe mine m-a adormit vrăjitoarea chiar din prima noapte. Și ca să m-a prefăcut într-un cal răpciugos. Eram blestemat să rămân așa până când un sufle de omă om va milui cu inima și cu azima lui. Și tu ai fost acela. Hai să mergem la Palatul Znevului, să ne luăm surorile acasă. Haidem, ia și tu o sabie cam două, poate ne ar fi de trebuință acolo, că fără luptă nu se poate. Nu s-ar fi munții ăștia de ars așa. Nu s-ar fi uscat și surorile noastre de dor. Uite palatul, A soare, de pormita, dar la dânsul ba. E de aur. și în loc de geamuri are diamante uriașe. Să batem la poartă. Hei, zmeule, ieși afară dacă ești viteași și nu se teama te măsura în voinicie cu pământenii. Nu răspunde nimeni. Uite că partea e descuiată. să intrăm cu băgare de seamă. Hei! Hei! Unde eți meule? Vino aici, în mijlocul curții, la lumina soarelui să ne măsurăm puterile. Nimeni. Totul pare pustiu. Tu Parcă. ceva? Parcă. Suspină cineva. Va plânge. Colo, în turnul acela de diamant alb. Și acolo, în turnul acela de diamant verde. Hai, repede, fiecare unde-l Ai, Hai, nu mai plângi, așorioara. Dacă nu veneai, frate, dragă, nici azi să mă scos de aici. Nu mai aveam nici De acasă, fioară, nu mai plinge. Am venit să te iau acasă. Bine, credință, frate, dragă. Simteam că în noaptea ta m fi ca o lună. Dar unde-i o usurioară, dragă? S-a dus prin împărățime. Tocmai azi e sorocul să se întoarcă. El când vine acasă, aruncă busuganul de la zece poște și ne deschide cu el poarta. Cine-a în să-mi calce potparul împărăției? Mm, Sunt miros de om pământean. Hei, cine? Eu și eu. Am venit să luăm pe drept ceea ce ai luat tu pe nedrept. Uite-te <rătă> la ei, fără micurile, cu deget, vă Nu te mai lăuda atâta. Hai să ne măsurăm vitejia, acu' e mai mare. Cu ce vrei să ne batem? Cu pustuganele. Vă da, vă fac. Ura, tu peabu-l tu tabu O smeule! Uite-l! Uite-l! Uite-l! săra. Ce s- l a plesmit inima zmeului. Așa, nu pot dacă sunt de pământeni. Le plesmește inima. Bine oh, că am scăpat de, el. de ea. Să mergem ea. în grajdurile zmeului, să ne luăm cât un cal năzdrăvan. Și si să plecăm acasă, că tare mi-e dor. <rune> Hai, și. și odată ajunși acasă, Băieț sărac și-a dat seama că o îndrăgise pe sora prietenului său, iar acesta pe sora lui băiat sărac. Și nuntă mare s-a făcut pe locurile acelea, de ea a mers vestea pe tot pământul.